Till Flamman TV. Jag heter Anna här, jag är chefredaktör för Flamman. Och bredvid mig sitter Torgaslander, inrikesredaktör på Flamman. Yes! Och vi bestämde lite hastigt och lustigt att vi skulle. Inte hastigt och lustigt, men vi bestämde igår här för att det kändes som att EU-frågan. Eh, blev än mer aktuell efter EU-toppmötet på något sätt. Eh, I och med eh, att... folk att, slutade prata om trafiklösningar, Ja. Fru, så sakta började vad det faktiskt handlade om. Ja, exakt. Det var mycket Frumkej. där. Det var ju alltså ett EU-toppmöte i Göteborg eh, förra helgen. Eh, som skulle behandla... Som, som väldigt många beskrev som ett möte som aldrig någonsin har hänt förut i EU. Man pratar om frågor man aldrig någonsin liksom mm. egentligen har mm. tagit ett helt grepp om och det är ju då de sociala frågorna. Jag tror att det är så att Jean-Claude Juncker har haft ett sånt här möte mm. innan för 20 år sedan. Då det inte man ska nog Då säga hunker, men... Jo men det Fast, var innan han äh, var i äh, okay, okay. mm, mm, den jag läst, jag är osäker på det, mm. Men i alla fall, mm. man ska nog säga Nästan aldrig mm, mm. Nej men Stefan Löfven fick liksom Sola sig i den glansen för att Han har bjudit in alla eh, Europeiska ledare eh, Och han har eh, Liksom sagt mm, att nu mm. är det viktigt med de här frågorna. Och han har fått vara med på bild med både Jean Claude mm. och Donald Tusk mm. och Macron. Macron, ja, det var väldigt stiliga bilder. Mm. Merkel var ju inte här då. Nej. Hon Eftersom hon har en, har en annan grej att stå i. <laughs> och vad ska vi säga, jag tänkte att vi skulle försöka gå igenom, för jag tycker att det på riktigt är krångligt att förstå vad den sociala pelaren egentligen består av. Mm, eh, och mm. då har jag ändå följt EU-debatten i cirka 15 år. Jag var på EU-talet 2001. Det behöver inte betyda att man kan någonting om EU. Men jag var det och har följt EU-frågan. Var där. du på mötet? Nej, jag var inte på mötet. Jag var utanför. <laughs> Protesterade. Okay. Mm. Eh, så jag tänkte att du kanske skulle kunna börja med och förklara lite vad en pelare består av. <laughs> och, eh, och i det här fallet då, den här sociala pelaren. Ja, alltså den här sociala pelaren består ju då av 20 punkter eh, fördelade på tre områden som är eh, Det handlar om arbetsmarknad, eh, det handlar om eh, social trygghet eh, Och det handlar om <laughs> mm. Vad nu den tredje, den tredje. Är. Jo men det är om liksom eh, typ lika villkor tror jag Ja. Mm. Det, det är luddigt, men. Det är luddigt. Mm, mm. eh, och, och liksom, eh, om man ska sammanfatta eh, den här pelaren så är det just eh, luddig den är. Nu kommer vår prenumerationsansvarig, vilket föranledde mm, att hunden kanske kommer att mm. yeah. eh, Jo, den är liksom ganska eller väldigt allmänt hållen får mm. man ändå säga. Den mm. säger saker som vi tycker att arbetare ska ha rättvisa villkor. Mm. Eh, och det kan man ju tolka på väldigt många olika sätt. Man kan tolka det som att arbetare bör ha lika lön för lika arbete. Men man kan ju också tolka det som att rättvisa betyder att eh, de som är särskilt duktiga ska ha mycket mer betalt, till exempel. Så det finns ju liksom ett, ett väldigt stort utrymme där för att tolka den här, eh, de här pelarna som man vill. Mm, exakt. Eh, och. Alla länder i EU och alla länder som var på det här mötet var ju heller inte överförtjusta i att den här diskussionen förs. Att den förs tror jag att man ska förstå i skenet av Brexit också. Att mycket av den kritik som har kommit fram från liksom fackliga organisationer. Men också liksom i själva efterdebatten om brexit och vad det beror på så handlar det om sociala, trygg, sociala rättigheter, trygghet på jobbet, liksom, diverse olika sådana saker. Och det, tror jag man ska, det, det är också delvis därför som man försöker då stärka EU-samarbetet genom att, att egentligen ut, eller liksom ta ett första steg åt att utvidga det till det som ju har varit socialdemokratins Eh, stora dröm hela tiden, det vill säga att det ska vara liksom en, en, ett socialt Europa, inte ett Europa bara för kapitalet och så vidare. Mm. Eh, inte ba, det ska inte bara reglera liksom, ekonomi, utan också... Eh, ja, och väfer. vi kommer väl återkomma till det här mm. lite sen när vi ska prata om den kritik som ja. finns mot det här avtalet. Mm. Eh, vad behöver vi säga mer om den här pelaren? Jo, den skrevs ju under då, som väntat, av... Eh, jag undrar om det var, jag tror att det var Estlands premiärminister som fick äran att göra själva signerandet, mm. men, men samtliga stod, gick alltså med på det här helt enkelt till slut. Mm. Viktor Orban, Orban var ju inte jätteglad, mm. men det gick igenom liksom. Frågan är ju då vad det kommer innebära att det har gått igenom och där finns det ju ganska varierade uppfattningar får man säga. Vad, vad, kan du redogöra lite för dem? Varje Nej, men det finns det. väl liksom... Eh, egentligen två stora grupper där. De som tror att det här kommer få ingen effekt. Och de som tror att det kommer få effekt. Eh, för det är ju så här att det finns inga liksom... Kan du öppna igen? Förlåt. Underdags. <laughs> eh, det finns det också, tror jag, Den här pelaren tvingar ingen att göra någonting egentligen. Mm. Nej. Nej. Mm. Ja. Eh, utan, utan, alltså det, det, det är inte en, en lag som säger: att Ni måste ha rättvisa villkor eh, inom EU till exempel. Utan mm. det är mer att se som en. Eh, när jag pratade med Malin Björk, eh, Vänsterpartiets eh, EU-parlamentsledamot den här dagen beskrev hon det som en checklista som man kan använda. Eh, det är liksom en, en uppmaning kan man säga, en, en, en vision av hur man vill att det ska vara men, men ställer inga krav på att det, det faktiskt ska bli så. Eh, och, och det är väl det som en del människor menar att eh, i så fall är det helt meningslöst om, om ni inte vågar säga det ska vara fackliga rättigheter och, och det ska liksom, det, om det inte är en bestämmelse så är det inte värt någonting mm. liksom, att ta den rekommendationen för högern inom Europa kommer ändå skita i det här. Liksom. Mm. Och det kan man väl också säga, reaktionerna i Sverige har ju varit ga i ganska hög grad precis det. Näringslivet säger att vi vill inte ha mer överstatlighet. Mm. Eh, jag såg att eh, i GP så skrev... Eh, vad heter han nu då? Kristdemokraten som jag glömmer namnet på jämt. Eh, en krönika i alla fall, en gästkrönika. Eh, Johan Ingerö. Om, om liksom hur nu i och med den sociala pelaren så har EU, bakbinder EU, regeringar i Europa som eh, älskar valfrihet och individens frihet. Typ. Det var kontentan av... Mm. Mm. Liksom att, att, att de, de, de ger ju också det här en enorm betydelse för mm. opinionsmässiga skäl liksom, eller liksom Att kunna eh, fortsätta kasta skit på EU Jag tror att Där finns, alltså de vill absolut inte att det ska bli en social dimension i, mm. i Europa Och det där är ju också en kritik som finns inom, eh, inom eh, Stora delar av vänstern, kanske framförallt den liksom uttalade nej till EU-rörelsen och så mm. att man eh, att man oroas för, för att det här kommer leda till större överstatlighet. Men, men vad man ska säga att så som den sociala pelaren ser ut idag mm. så innebär den inte det direkt. Liksom. Mm. Eh. Just för att den har den här mellan... Liksom, någon ja, den är sluffig. för vag för, ja, att, för att kunna innebära något annat. Liksom. Mm. Den är inte bindande på den ska vara liksom vägledande i eh, de nationella parlamentens beslutsfattande. Och det är ju ett sätt att ge sig in i ändå de nationella parlamentets beslutsfattande, eh, mm. men det är inte ett, liksom, ett hårt sätt. Eh, nej, och sen så är det ju också som, eh, som många av de här kritikerna säger så att det, det, saker och ting tar tid i EU liksom och eh, någonstans måste man börja protestera liksom. och ofta... Eh, när det som, som framstår som är liksom det slutgiltiga beslutet ska fattas så kan det ofta vara liksom, eh, lite för sent mm. att, att påverka. Mm. Och det här är liksom, menar man då ett första steg mot den överstatligheten i de här frågorna. Mm. Som ju skulle till exempel inkräkta på den älskade svenska modellen. Mm. Äh... Alltså då att arbetsmarknadens parter gör upp om... Ja men delvis det mm. men också liksom lagstiftning generellt sett om sociala rättigheter alltså vilka rättigheter du har när du är socialt utslagen alltså våra olika mm. sociala mm. lagstiftningar som finns EU, EU är ju betydligt mer progressiva än i många andra europeiska länder mm. och även om inte alltså eftersom det är eftersom pelaren är så fluffig så kan ju nästan vad som helst ingå i alltså mm. alla ja, lagstiftningar den skulle kunna tolkas som, som vilket EU-lands regler överhuvudtaget. Det finns ju liksom inga länder som sitter och säger ja, vi jobbar hårt för att ha en så orättvis Nej. och dålig arbetsmarknad som möjligt. Nej, precis. Um, har vi redogjort nu för, liksom, vi hade en rubrik uh, du hade en rubrik inne i veckans tidning uh, som, som var social pelare, en vattendelare. Det var ju, det var väldigt, uh, det var kul. <laughs> och bra. Nej men och den beskriver ju också precis det att det finns det finns en mer hårdför linje, mm. och som du gjorde för, som, som är den som liksom, vi måste stoppa all liksom, potentiell utveckling till ännu mer makt i Bryssel, mm. säga. Mm. Och sen så finns det eh, den som då Malin Björk företräder i din intervju, som är snarare en... Ja spännande att tycka att det är positivt. Ja, som tycker ju... att... Ehm... Det är ganska fluffigt men det kan ha en positiv påverkan. Ja, på Om det. det har en positiv påverkan så är väl det bra. Man kanske inte sätter något liksom i det läget något. Och det här är min bedömning. Mm. Så att, eh, om, om till exempel Malin Björk mm. tycker jag annorlunda får hon börja skriva i kommentarerna. Men, eh, men att man kanske inte sätter något jättestort topp till att det här kommer innebära en jättestor förändring mm. på kort sikt. Men mm. man tycker ändå så här. Ja, Man ska väl inte klaga. Mm. Typ. När, när EU vill ta lite socialt ansvar. Exakt. Och just det för oss in på min kritik mot, mot allt det här. Jag skrev också mm. i veckan är en ledare om det som, som har varit, eller jag tror framförallt att min kritik handlar om vad vänsterpartiet gör med EU-frågan i, i ett läge där det finns möjlighet att prata om EU-frågan på ett annat sätt. Och då består min kritik, eller liksom jag, jag förstår den heller inte helt fullt ut. I, i, i Vänsterpartiets program och i Vänsterpartiets liksom kongressbeslutade dokument så står det ju att partiet vill lämna EU. Man ska mm. verka för ett utträde. Det står inte att man ska lämna idag. Det är ju såklart att det liksom, där finns det en viss pragmatism att ta hänsyn till när det kommer till massvis med... Som det är idag mellanstatliga liksom, eh, ordningar och så vidare. Och det mm. har jag full förståelse för. Du menar att det skulle vara. Det finns inte riktigt något fönster för att lämna EU så där. Nej, inte i nästa vecka gör det ju inte det. Men det finns det har öppnats ett fönster eh, som, har, som är större nu än vad det var bara för två, tre år sedan. Och det har öppnats i och med Brexit och det måste man, det måste man på något sätt förhålla sig till. Mm. Och då när, när Sveriges statsminister Stefan Löfven bjuder in till det här jättestora mötet så hade i alla fall jag hoppats på att Vänsterpartiet då förhöll sig till sina kongressbeslut i förhållande till det här också rent kommunikativt. Vad? Um, men istället så, så var den kommunikation som jag såg att man, vilket är en liksom helt rimlig, eh, en helt rimlig också linje att föra, men kanske inte ensamt. Eh, och det var att eh, mötet borde ligga ute på en åker utanför Göteborg. Eh, det sa... Eh, Daniel Berman som är kommunalråd i Göteborg för Vänsterpartiet. Eh, Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt sa att det borde ligga på en, en, ett fjällhotell istället som på lågsäsong. Alltså, om, om det nu är det så här såklart spetsat. Eh, man sa en massa andra saker om EU säkert. Eh, men det som var huvudbudskapet var detta med hur knöligt de här mötena gör det för vanligt folk i Göteborg. Eh, vilket ju är helt sant. Det är otroligt. I morse så hörde jag. Ehm, Klaus Aronsson som är ehm, Europa-Bryssel-korrespondent pratade om hur det är i Bryssel. Mm. Ehm, att det aldrig eller väldigt sällan blir några störningar när det är stora möten. Det är lite orättvist att jämföra Göteborg De har ju lite <laughs> en annan rutin på De har ju lite, ja, men exakt. Men, men liksom att det är inte omöjligt att göra såna här stora möten eh, utan att det blir väldigt jobbigt för vanligt folk. Det är inte omöjligt att liksom inte lägga... Den största liksom, mm. alltså summan på polisinsatsen någonsin. Men kan man inte se det här då som, kan man inte se det som ett sätt att eh, liksom kritisera ju som, som den här jättestora, jättekrångliga apparaten som, som inte liksom, vi förstår inte ens vad den är bra till. Men kolla här, här kommer något hit och, och ställer till. Kan inte det vara liksom kan man inte uppfatta det som smart kommunikation också? Det kan man verkligen göra. Eh, men eh, det är väl det som är grejen att jag, jag gjorde verkligen inte. inte det. <laughs> jag, jag, jag, tycker, jag tycker att den är, den är ju rimlig. Men att det här enbart blir den kritik som Vänsterpartiet har mot EU. Eh, det är orimligt. Och det menar jag är, är liksom... Det är inte den, den huvudsakliga... Mm. Eh, politiska kritiken. Min huvudsakliga politiska kritik, det här är ju en kommunikationsstrategi man har valt. Jag tycker mm. att den är fel. Jag tycker man borde prata mer om då, eh, liksom, dels problematiken med att eh, högern eh, och liksom, socialdemokratin vill att EU ska få eh, större inflytande över de nationella parlamenten. Jag vill att man ska prata om EU som system. Vem, vem gynnar EU som system, vem, på vems premisser är EU byggt. Mm. Um, och det är väl det som det, det är den otydligheten som jag inte riktigt uh, förstår. Daniel Svedid skrev en krönika uh, som i atombladet under EU-toppmötet som byggde på att. Uh, Eh, nu äntligen blir EU, eller har EU, heta, EU egentligen möjligheten att inte bara vara kapitalets union utan också en social union. Mm. Och det är ju en klassisk socialdemokratisk linje. Det var den man anförde när vi skulle gå med i EU, det ska vara liksom att eh, facken ska vara med och, och på alla sätt eh, så ska vi göra det här till ett socialt, en social gemenskap. Mm. Eh, och denna ledare delades frist av diverse olika eh, höga företrädare från Vänsterpartiet och, och jag förstår reaktionen Jag förstår att så här, när, när högern och borgerligheten finns på andra sidan så är det svårt att ställa sig på samma sida som dem. Men poängen är att vi behöver inte det. Eh, I Sverige har vi till skillnad från många andra länder haft också en, en väldigt progressiv del av EU-motståndet och jag menar att det, hade, det måste vi om vi inte ska gå i samma fälla som, som liksom den brittiska vänstern eh, också försöka förhålla oss till. Nu ser jag att det kommer väldigt mycket kommentarer här så jag kanske, kanske ska läsa någon av dem i alla fall. Eh, här är någon som har lite kommentarer kring att det är lite för pratigt, lite mer rakt på sak. Mm -hmm. eh, det tar vi med oss, tack så mycket för det. Sen har vi eh, Mikaela som skriver, jag tror att det var Eskil Erlandsson som i eu den sammanträde inför mötet tog upp argumentet att den sociala pelaren skulle kunna innebära att Polens abortlagstiftning skulle bli gällande i hela EU. Vad betyder egentligen sociala frågor? Det är ju rätt befängt att dra det så långt som han gjorde och abortlagstiftning går väl under hälso- och sjukvårdspolitik. Men det jag är ute efter är alltså typ vad gränsen för vad som kan inrymmas i den pelaren går. Socialt kan ju vara lite vad som helst beroende på vem som definierar det. Mm. det finns alltså då ett, ett antal punkter i den här pelaren som jag inte kan i huvudet. Men man kan ju bara surfa in på typ EUs hemsida och kolla på dem om man vill. Mm. Mm. Men, men äh, saken är ju alltså egentligen att äh, nej det kan inte innebära att vi får Polens abortlagstiftning för det kan inte innebära en, någonting alls på det sättet. Mm. Liksom. Det, det är just äh, vägledande i. Mm. I sin nuvarande utformning ska man säga. Mm. Mm. Precis. Och det är väl det som farhågan är att om, man, om det här är första steget, vad är andra steget? Och mm. vad är tredje steget? Och så vidare. Och, till slut tar vi på och <laughs> det skulle vi ta i som Det behöver inte nödvändigtvis vara så. Men, men det är ju inte helt osannolikt. Eh, eller det är osannolikt det, att vi skulle ser... ha det. I, med tanke på nu är hur... inte jag är expert men jag bedömer det som ganska osannolikt. <laughs> ja, mm. ja. Det, det har du säkert rätt i. Eh, jag ska försöka hitta. Eh, den kritik. Jag fick, den här ledaren som jag har skrivit med rubriken Vad säger VS EU-kritik om hur partiet ser på EU? Inte så mycket. Eh, och den fick en del kritik igår när den delades under eh, på Flanders Facebook. Och jag tänkte läsa upp det. Det är nämligen eh, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati som har skrivit ett. Eh, som också var med på mötet. Ja, precis. Och som ju kan frågan och som har varit insatt i den längden. Han skriver så här. Förstår inte riktigt ledaren eller kritiken? Höll inledningen om just detta hos Vänsterpartiet Göteborg för övrigt på kvällen efter toppmötet. EUs grundstruktur är sådan att den skapar uppförsbacke för progressiv politik, särskilt inom arbetsmarknadsområdet. Det som är positivt med den sociala pelaren som ju inte hade blivit en fråga om det inte hade funnits facklig och progressiv kritik mot status quo runt om i Europa är att den slår, fa att den slår fast en rad ganska bra saker. visserligen fluffiga men inte alls utan politiskt innehåll. Men utan att ge sig in i EU-systemet mer eh, utan att i sig ge EU-systemet mer beslutsmakt. Resultatet är ett politiskt steg framåt som om den ska innebära förbättringar kräver nationella tilltag. Huruvida de tilltagen blir av eller blir bra det beror som vanligt på politiska dragkamper. Men det är lite konstigt att just i det här fallet hamna på samma linje som Ungers regering som var de sista som motvilligt fick med på pelaren och svensk höger minus Liberalerna. Det är ju så att överstatliga regler som försvårar framskjutandet av progressiva positioner redan är ett hårt faktum i den politiska vardagen. Jag tycker att det är givet att utifrån en grundläggande EU-kritisk hållning bejakas sådant som gör att den marknadsfundamentalistiska hegemonin ifrågasätts inom EU-systemet. Snart klart. Det betyder inte att den federalistiska linjen, som fortfarande är rätt vanligt exempelvis bland fackliga organisationer i Sydeuropa, har blivit mer hållbar, men i likhet med de svenska fackliga organisationerna som ofta är kritiska till ökad överstatlighet på arbetsmarknadens eh, område och som samtidigt konstaterar att detta inte är en sådan utveckling och därför välkomnar pelaren. Och i kontrast mot den aktivistiska hållningen i Svensk näringsliv där man avfärdar pelaren tycker jag att detta ska ses som ett steg framåt. Vår EU-kritik har alltid inneburit att ställningstagande för aktivitet inom EU-systemet och det tycker jag att vi ska fortsätta med. Dock är pelaren liksom lösningen på alla möjliga fundamentala problem i EU absolut inte. Den är bara till viss hjälp i kommande konkreta maktkamper inom EU. Så det var Så, långt. Om vi skulle sammanfatta det här för, för de som sonar eh, ut. Sonar liksom. <laughs> Som du. Som du. Som Nej men då han menar ju att eh, den här, de här. De, de här förslagen och de här sociala, liksom, eh, progressiva förslagen som finns i pelaren, alla är inte progressiva måste jag ändå eh, understryka men, men kanske att alla skulle, om man verkligen vill, tolka, tolkas som något pro progressiva. Eh, de eh, de Läggs ju fram som ett led i en, i en maktkamp någonstans i en, liksom, I en, jag skulle kanske inte säga klasskamp Men i en maktkamp mellan, mellan olika intressen i EU mm. ehm, Och det är väl det som, som Ali tycker är någonting positivt Att de kan också vara till hjälp då För När ehm, för ja, man ska bråka nästan så kan man komma dragande med sin sociala pelare Och säga, men vi har ju fått beslutet där, ni Exakt ja, och det är väl det som, som i så fall skulle kunna vara eh, det som är positivt. Eh, min kritik eh, eller mitt svar på det som Ali eh, skriver blir i så fall det här är en, det här är någonting rimligt och det är eh, liksom, det här, jag förstår den här kritiken, men jag tycker fortfarande att eh, jag tycker fortfarande att EU i grund, alltså det blir en kritisk hållning såklart till ett EU-system, men det blir heller inte så mycket mer aktivitet av en sån här linje än. Det blir liksom inget handlande, det blir inget så att nu ska vi försöka, vi ska försöka på riktigt att prata om, vad är alternativet då till EU? För det är det jag menar saknas. Jag tycker inte att vi som nej till EU kan stå och bara stika ut ur EU om vi inte har ett alternativ. Och jag menar att... Möjligheten att ens diskutera alternativen till EU, att diskutera andra mellanstatliga eh, liksom, samarbeten, blir eh, om omintet gjord. Eh, för man att kan... man då inte tar de, de chanser man får att ja, göra men, Ja, precis. Eh, och även om den här kampen eh, för många andra nationella parlament, och den kommer liksom stärka progressiva möjligheter i andra nationella parlament, det är ju såklart bra, men det är ju liksom... Fine, det, men det är liksom inte en viktig EU-politisk, för, för en, en EU-kritisk vänster, menar jag. Eh, och det är väl det som, som eh, det är väl där vi kanske skiljer oss åt helt mm. enkelt. Mm. Eh, ja, eh, det var någonting mer som jag tänkte att vi skulle säga om detta. Är det något mer som vi eh, behöver svara på? Eh, kan man citera Nilsson har skrivit folket är ekonomiska objekt åt makthavare? Sett från makthavares perspektiv blir då sociala intressen inte helt detsamma som folkets sociala intressen. Folket ser sig precis som makthavare, som subjekt. Objekt och subjekt ges olika perspektiv och intresseområden. Ja, så kan man. Ja, så kan man, se, ja. så kan man förklara. Nej, men det, det är väl en, en, en del i, i den här pelaren att. Som sagt, den går att tolka väldigt olika. Mm. Vad är, vad är liksom en rättvis arbetsmarknad, som mm. sagt, till exempel? Vad är eh, god social säkerhet? Mm. Liksom. Det kan ju betyda väldigt olika saker mm. för väldigt olika så, mm. människor. och mm. för. Men då tycker jag till, är, till exempel att det är... Att de är, äh, de är nere, ja, förstås. exakt. Och, och, eh, men en sån sak som till exempel utstationeringsdirektivet Eh, eller de, de beslut som har fattats i och med det, eh, där till, vi skrev, eller Jonas Elvander skrev på utrikesidan, har intervjuat polska liksom, fackförbund om detta och det, det är ju någonting verkligt liksom, progressivt för människor som också blir utstationerade eh, och att deras villkor ska vara detsamma eh, som i, liksom, att polska lastbilschaufförer ska ha samma villkor som i Sverige, mm. eh, när de jobbar i Sverige. Det, är ju, det är ju, gör ju konkret politisk skillnad och det är ett mellanstatligt samarbete som liksom skulle kunna finnas och som man skulle kunna besluta om även utan EU. Liksom. Mm, mm. men Tycker du då liksom, när EUs stats- och regeringsfrepfer kommer till Göteborg och vill prata om den sociala pelaren ska vi då, liksom, eller ska, ska den vänster som, som du Håller på. Ska den mm -hmm. då inte prata så mycket om det? Ska vi istället säga. Sluta. Sluta finnas. <laughs> Nej. Och det är ju, Eller vad är, alltså, hur hade du velat. Hur eh, hade du velat. Att, att motståndet mot, mot EU skulle se ut i, i den här specifika frågan. Liksom. Jag hade velat att nu samlas, nu samlas EU-ledarna för att diskutera sociala frågor. Mm. Att diskutera sociala frågor som, eh, liksom i ett system som EU är. Där man har liksom. Eh, om man tittar på till exempel Grekland, som är ett av EUs verk, eh, som det ser ut nu. Så kan man tänka. Eh, det är också EUs politik som har gjort att, de social, alltså att det är väldigt, väldigt många människor i Grekland som lever i social misär. Alltså man kan prata om de sociala frågorna i Europa och peka på just för att, just för att Europas, <laughs> EU ser ut som det gör så ser också de sociala förutsättningarna ut som de gör i Grekland, i Spanien, alltså... På många olika ställen där eh, åtstramningspolitiken som är dikterad av EU har fått liksom, råda. Och det menar jag är en... Ja, det är säkert en svår kritik att framföra i ett klick, samhälle Då är det lättare att säga skicka ut dem på en alptopp. Liksom. Eh, eller på en fjältopp <laughs> i det här fallet. Men, men jag tror att man måste kunna ta sin EU-kritik på större allvar än att bara eh, vara de som eh, blir... Eh, populister i den här liksom. Alltså som inte ens blir, det blir inte ens populism. Eller alltså, det blir. Ja, ah, jag vet inte. Det blir, det blir, det blir, den blir väldigt eh, grund i kritiken i alla fall. Om den handlar om placering på eu Etomöta. Ja. Yes. <laughs> jag ska se. Mm. Mm, mm, mm. Det har inte kommit in. Ja, Michaela har skrivit vad man kan hitta. Eh, det var ju bra. Vad man kan hitta de, den sociala pelaren. Och om mm. man kan titta på den. Bättre än EUs hemsida. Med, med, lite, <laughs> lite bättre. Man kan också läsa min ledare där den finns länkad till. Eh, ja. Jag tänkte att vi skulle avsluta. Mm. Eh, och jag tänkte att vi skulle säga att. Eh, lördagen den 21 januari. Nej, 20 januari, så har Flamman en EU-konferens på AVEF-huset i Stockholm. Programmet är inte helt färdigt men den ska handla om EU-kritik och den ska handla om... Vi kommer att ha diverse olika stora inbjudna talare och den kommer att handla om liksom hur vi ska bygga ett EU-motstånd. I tid. Hur vi ska vi bygga ett progressivt EU-motstånd i tid innan en eventuell folkomröstning. En av de stora anledningarna till att vi vann EMU-folkomröstningen 2003 var att eh, liksom, stora delar av folkrörelserna hade redan börjat med eh, sin... Liksom, kampanjarbete och förberett sig igång sen liksom, 98-99, sen EU eh, folkomröstningen 94. och jag tror att eh, om vi inte ska gå i samma fälla, det vill säga att bara, hög, bara extremhögern är emot eh, är, är emot EU, då måste vi också bygga ett progressivt EU-motstånd. Eh, så därför har vi den här konferensen den 20 januari, så skriv in det era kalendrar och kom gärna då. Och med det sagt, prenumerera på flamman, kom till Socialistiskt forum i helgen där vi pratar med Aaron Bastani från Novara Media om att bygga progressiva medieplattformar och vinna idédebatter klockan 14.45. Det är inte helt omöjligt att ni kommer säga någonting om EU. Det kommer antagligen säga någonting om kan EU tänkas. där också, precis. Så tack för att ni har tittat. Tack Thor. Tack själv. Eh, vi är på återseende helt enkelt. Hejdå!